Eskor erriko xerria bultzatzen duen kintu elkarteak lagundurik, xerri kaditaike Zuhalmendi Aldian. Laborantxa proiektuari turisma alde bat ere lotzen du erriko etxeak, xerri askuntza bisita arazteko oineskako bide baten bitartez. Batit labord, sarako hausapesak setasunak eman dauzkigu. Xoko untan, aistiena ipatuduna turista unizibiltzen da, azkaingo ingo partetik. Oines, huilaizen bizkatik ikusteko eta eta jendeak ikasteatzen ze ze mozkin klase egiten non eskoleria. Gero eontzi zete tranquille. egiten du ez da politika nai, ega ja Gok Goge hiamait du, eta ez gaituz 30 urtean buruan herrikotzen ikusiko tranquille badare. Utziko du gaste lorietan. norietan. Azkuntza proiektu hortan 138 noix eri editaiske a Marseille hektaretan banatuak. Jonden otziraleko bilkura publikoan galdeitan zituzten txetasunak ukand dituzte, main ingurua antolatu duten agitza taldekoek. Bai izan ditugu erantzunak. Joana urbiztu du. Lau park eginak izanen dira eta hektaraaka heldu da hamark egi iizaen direla, Beraz kitoakjaten eh, duena, beraz hogeita hamar egi jaten du berdela gehiena efektarean hori baino Informazioa trukatua izan da eta funtsian Eriko etxeko godezkariek ere onartu dute parte hartzea oposizioak antolatu bilkura publiko ohtarat. Egi txe parte hartu du ezginuen gumuntatuak parte Eskolegiko laborantza, meeshi behitu horre behar zuen proiektorek mailan, eskual segri mailen gainetik are laborantza zein behar du eta baiko eginanoak zeenga hogi buruz gamek da. Laborantza iraunko baten buruz. Ez bexe bitxi. Ikusiz egita parte hartze handia, biziki baiko gatera dira antolatzaileak. Joanana bai, Biziki baiko ha, guk gure hauteskundeak baino lehenno eramandugun. ideietan eta proiektuaane eh, azkenean beti ijan dugu beagezkoa dela proiektu importante bat iranaldi oro. Bilkura publikoak izatea eta jendea eta egitajak denak elkartzea, eta aurkeztea galderak eta bali madira, eta debatea xortzea, eta erantzunak emateko leku eta tresna biziki onada bilkura publikoa. Eta gaur erakutsi du, bete-betean, balio izan duela, eta behar izanen dela, emendika intzina ere, olako bilkurak egite